I dag skal vi snakke om fokus, for det er især vigtigt for at skabe det liv, man drømmer om. Et fokus rettet udad mod de ting, der betyder noget for en, men bestemt også et fokus rettet indad mod ens eget velbefindende og gejst. Min gæst i dag er Jonas Togo, som er videoskaber og iværksætter, og har arbejdet for blandt andet kendte danske youtuber, samt andre kendte ansigter, såsom sangeren Christoffer og den amerikanske rapper Machine Gun Kelly. Jonas har med sin, med sin passion for content ledet som selvstændig efter han gik ud af gymnasiet, og det kræver især et drive, et fokus og evnen til at holde til at have både ro og ild i maven. Dertil er Jonas blandt andet partner i Wufeli, som I måske genkender fra Livens Hule, samt partner i kaler kaffebar og tidligere podcastvært på flere programmer, herunder Influence Radio og Jonas Togo Conversations. Her i 2024 har han lanceret sit seneste projekt, nemlig sportswear-brandet Togo, der har ét formål over dem alle, nemlig to make men feel capable in body and mind. Der er ingen tvivl om, at Jonas har et holistisk syn på sundhed, drive og fokus, og derfor glæder mig helt vildt meget til at dykke ned i, hvordan Jonas og vi alle kan feel capable in body and mind og forfølge vores drømme gennem det helt rigtige fokus. Så... Velkommen til, Jonas, og tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tusind tak, og tusind tak for den fine intro. Det var meget, øh... den kunne jeg nærmest bruge i min introduktionsbio på forskellige sociale medier. Det. Det, var, det var virkelig godt opsummeret. Tusind tak. Tak, det er jeg glad for. Du er lidt langt til Instagram. Ja. ja, men det er fint, for nu er vi i et længere det det. format her igennem snak. Ikke? Og virkelig, øh, ja, tusind tak, fordi jeg må komme med, og specielt på, på baggrund af ja, den navn, du har givet Sjovt synes jeg jeg tror, det var faktisk det, der var sådan min, ja, min første indskydelse, hvorfor jeg også skrev til dig dengang, mm. øhm, for at, at kunne have den her samtale, var netop, for at det bliver meget en en snakke omkring, så skal du gøre sådan og sådan i livet, jamen, måske har du brug for det her kompas, øh, som navigerer dig sydvest i det her sted, du er lige nu. Ja. Men når du er kommet dertil, så kan det så være, jamen, nu, nu skal jeg ikke mere syd på. Hmm. Nu bliver jeg nødt til at dreje lidt til højre eller, eller til venstre, og sådan kommer det til at gå igennem hele livet. Ja. Så Fedt. det er spot on. Virkelig, tak. virkelig godt. Det er jeg glad for, du siger. Det var meget sjovt, hvordan det navn egentlig kom. Ja, hvordan startede det? Startede, det hed, øh, min pitch ind til 24 var, at det skulle hedde solskid. Ja. Øh, fordi det betyder noget ja, helt konkret for mig. Og, og det her med at finde solskin i ens eget liv, og det her med at have det her lys i øjnene, mm -hmm. som er meget den her... Nist og gejst, øh, som man i hvert fald kan mærke med de mennesker, man møder, hvor man er sådan, åh, oh, okay, de har en passion for noget, ikke? Så det var ligesom den her solskin, jeg gerne ville finde i, i folks øjne. Men øh, det sagde heller ikke så meget. Og det lyder også måske sådan, det er fint og blødt. Det mm -hmm. ville også meget fint, men jeg vil også gerne have noget mere sådan konkret på en eller anden måde. At man hører navnet og ved, hvad det er. Og øh, så jeg har, at jeg skal finde på et nyt navn. Gik en tur med veninden, sagde jeg, vi skal finde på et nyt navn. Så siger hun, okay sætter os ned på en bænk, siger, det er noget med livet at gøre. Ja, yeah. det er noget med at finde sin vej. Ja, yeah. hvad finder man sin vej med et kompas? Livskompasset. Ja, yeah, fint. Godt, der tager vi videre. Det var virkelig sådan en, det tog 5 minutter. Hold da op. Ja. <laughs> og så kan man nogle gange tænke i timer over, eller uger år over, over andre navne. ikke? Jo, jo, og var det det rigtige, vi valgte? Men der er også bare noget i en første, eller ikke førstehåndens indskydelse, men ja, hvorfor ikke kalde det det her, fordi det føles rigtigt i maven. Og så. Ja, det er det. Ikke tænke meget mere over det. Og så er godt lige at kalde en spade for en spade nogle gange. Jo, det, er det et skulle det være. En for et livskompas. Ja. Nå, vi skal jo snakke om øh, fokus. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte lidt andet sted. Fordi det er meget bare sådan en ren og skær interesse. Fordi øh, du har jo levet som. Concentrator siden 2017, forstår jeg. Mm -hmm. Det omkring, ja. Øhm, og øh, så tænker jeg at man måske godt kunne få en arbejdsskade, hvis man kan kalde det det, og se sit liv som i en film. Det gør jeg i hvert fald selv. Så hvis det er, at jeg går igennem noget nederen i mit liv, så ser jeg ligesom fra som om jeg var hovedpersonen i filmen, og tænker, at ja. det er en god karakterudvikling, at den her person går igennem det her lige nu. Yes. Kan du have samme sådan syn på dit liv omkring, at det Altså, du kan se en anden form for storytelling i det. Eller... Ja. Jeg synes i hvert fald, det er en meget god måde at se det på, som du selv siger, ved at se det mere oppefra, kontra hvad for en karakter er det, måske som drev mig til at starte med, og hvad for en karakter er det ligesom blevet mm. øh, på længere sigt. Og det, der startede meget af det for mig dengang, med at skulle lave indhold, var heldigvis, en kreativitet og en til at skabe noget, der ikke var. Mm. Det er jo det, der er, når du laver videoer eller fotoer eller tekst eller lyd eller andet. Jamen, det findes jo ikke endnu. Så det her med at skabe et stykke kunst, og det ser jeg stadigvæk content som værende. Så når der skal bestilles content øh, til forskellige platforme i de her formater, og vi skal teste A, B, C og D, så har jeg stadigvæk svært ved at, at arbejde i det format på en eller anden måde, kan man sige, fordi at det, du kan ikke lave et maleri og så male det om, bagefter. Nej. Øhm, det kan man så godt nu, fordi at, hvordan ser du ligesom kunst værende for det, det skal kunne udstråle? Men jeg har været sindssygt glad for, at også skulle være meget, øhm, også nogle gange en arbejdsskad i det, efter ting som over, hvad vil du gerne skabe nu? Mm. Kontra, hvad for en historie skal du fortælle, som opbygger dit eftermælde? Og det, som jeg startede ud med dengang, var, at jeg gerne vil være kendt. Ja. Kan jeg huske på sociale medier, ikke? fordi jeg tænkte sådan, jamen hvordan føles det egentlig? Sådan, mm. Og det var meget med, så så bliver vi blive jo nødt til at lære et eller andet, der kan få mig ind i det miljø. Og det var jo så igennem video eller, eller fotos dengang, og sige sådan, Instagram var ved at komme mere med op, ikke? Og sådan der, når, hvem kender man, der er derinde, og kan vi lave noget sammen på en eller anden måde, og skal jeg skrive til den her person, eller skal jeg først gå igennem en person, der har en kontakt til den person, for så at... Vil du lave en musikvideo, eller vil du arbejde med en stor virksomhed, eller et, et fedt brand? Altså det, ja. det var meget mit, mit, mit, mit drive de første par år. Det er sjovt ja. det med, at du siger, at du gerne vil være kendt, fordi du vil gerne vide, hvordan det føles. Så det var, havde det... Vil du det? Fordi det der, men der er jo mange måske, der siger, at jeg vil gerne være kendt på grund af anerkendelsen. Mm -hmm. for, altså, hvad hvad indeholdt den der nysgerrighed omkring, hvordan det føltes? Yes, men det der så er rigtig interessant, lige præcis i den vending, ja. det er netop, at jeg så har fået stillet spørgsmålet efterfølgende af min kæreste. Og spisen, vil du være kendt, eller vil du være anerkendt? Fordi at kendt, og ved at kunne være altså kendt ude i byen, kan man sige, det kan du blive på mange måder, før du, du er blevet set for... Øh, i et billede, eller en video, eller et eller andet, hvor anerkendelsen kommer af, hvad bliver du husket for? Mm. I hvert fald sådan, jeg, jeg ser det på nu. Mm. Og så er det så klart, at den anerkendelse kan også godt komme i, at om det var ham der, der, det ved jeg ikke, lavede noget, noget lort i tv, eller sagde et eller andet, eller gjorde op. Men, men når du printer dig mere ind på folks altså i, i deres underbevidsthed og deres tanker, så har du sat et større tryk, kan man sige, på en eller anden måde, mm. Og det er der, hvor jeg tror, at når du så tager den måde at gøre det på, og tager anerkendelsen for det, så kan du så begynde at arbejde på, jamen, det var ham, der sagde det her, eller ham, der agerede sådan her. Og det kræver så, at du har øh, troen på dig selv, mm. og, og skal navigere i Jandelovs Danmark. Øh, specielt i starten var meget svært for mig, så det var også en rigtig god måde at, at komme ud over den barriere, kan man sige. Ikke? Jo. Øhm, men jeg tror også, det kommer for, at, at fra altså min, min familie og mit bagland og andet er, har aldrig altså, bevæget sig i den del af, af branchen. Altså, vi har ikke nogen, der er... Jeg har en, en kusine, som er, er skuespiller, ikke? og så min, min bedstefar, var finansdirektør i Eva Trio, øhm, sådan inden for det private. Men alle, stort set alle andre, er enten inden for det kommunale eller har taget uddannelsesstigen. Ja. Så også bare at prøve at gå en anden vej. Ja, og nok også bare en, en stedighed. Mm. Altså virkelig en stedighed til at nå til et punkt af, hvis jeg gerne vil det her, altså så kan du blive ved med at argumentere eller snakke for med de lærere eller de institutioner, du melder dig ind i, og blive ved med at være sådan, at jeg vil gerne have det på en anden måde, men så bider du det i dig, og så tager du uddannelsen, og så kommer du ud på den anden side, og du er stadigvæk sådan der, det var ikke lige helt det jo, jeg vil gerne have lov til at forme det, lige som jeg gerne vil. Mm. Og det gør du ved at være selvstændig, og ved at brænde nallerne og prøve ting af. Så, så det var nok også det, der har, der har virket rigtig godt. Ja. Og, og så på vejen, og så er du nået at blive, jeg kan huske, det, jeg har prøvet nogle gange på gaden, så er du sådan, der, hey, det er dig, der laver de der videoer, eller du var med i den her podcast, eller andet og så var sådan der, nå ja, men jeg, jeg tænker, altså, så tænker man jo ikke over det. det er sådan har, du fået en, altså, har du fået følelsen af at på et tidspunkt, at der, blev jeg, der fik jeg den anerkendelse i, at jeg har rørt et andet menneske med noget af det, jeg har skabt? Øh, ja. Og det har været... Jeg tror ikke, det har været sådan helt specifikt på, at, at, at de kunne nævne, hvad det var for en video, de havde set. Men jeg lavede et... Øh jeg mener, det var i 2020, øh, i, 20, 20, lavede jeg nogle øh, ret lange formater af interviews af mine bedsteforældre. Så både på min mors side og min fars side. Mm. Og så startede de ud med at være meget omkring deres liv. Så jeg havde stillet nogle spørgsmål til dem omkring, øh, hvad har været de største læringer i dit liv? Og øh, hvad synes du andre skal vide? Og så videre og så videre. De havde vidt forskellige svar. Men det var nogle lange formater. Det tog en time, en halvanden time, og vi så... Fotos igennem og billeder og jeg har filmet det hele, ikke? Det var hyggeligt. Og specielt nu, når øh, jeg lavede det med, det var tre på det tidspunkt, når du kun én tilbage, at okay. ja, du så kigger tilbage på det nu og er sådan der. Nu har jeg 5 til otte timers samtaler med den her person, som jeg elsker over alt i verden, og det får du aldrig. Du kan ikke lave det her igen. Og Jeg gør det for mig selv, men jeg viste også konceptet, kan man sige, ud til andre, så jeg vil anbefale at gøre det her. Der afhænger selvfølgelig af, hvilken for forhold har du til din familie og til de her personer, men, men det kan jeg huske, at det var sådan en, hvis jeg så fik et par få beskeder efterfølgende med andre, der har taget det koncept ind og gjort det for deres egen skyld, øhm, fordi de skal jo ikke gøre det for mig. Jeg kommer ikke til at se de her interviews, fordi det er jo, det er jo til dig. Men så har du en, inspireret med noget, du har valgt og måske gerne vil anerkendes for. Du søger ikke anerkendelsen, men du føler at du bliver anerkendt på en eller anden måde i, at, at der bliver... Man inspirerer inspireret. Ja, ja, og at der bliver handlet på det. Mm. Fordi det andet er, at, at nogen ser noget, du laver, så det er det sådan, åh, oh, det er cool, mand. Og, og, og så bliver der ikke der bliver produceret noget bagefter på vejen af det menneske. Mm. Og det er jo det, som de bedste influencer kan. Det er jo, at du kan få dig helt ud i at ændre en vane, eller starte på at ja, producere et eller andet. Ja. Og det var egentlig det, hvor jeg kunne mærke, okay, det var egentlig måske lidt sådan startskud til at sige, det du skal beskæftige dig med nu her, hvis du kan ramme de her ændringer i folks liv, det er jo der, hvor du virkelig får tilbage, og det koster 0 kroner. Se du, ja. ja. Plus, at jeg synes, det er ret smukt i den historie, at det er noget, du har skabt for dig selv. Mm -hmm. Altså, sådan, det, det er ret sjovt, at det hører jeg ofte folk sige også, altså skyndende gæster her podcasten, det her med, at når, det, når vi handler ud fra egentlig bare vores eget instinkt eller noget, vi gerne vil for os selv, så, er det også, så rammer det på dybere plan, så andre faktisk også kan mm. resonere med det på et lige så dybt plan, ikke? Mm -hmm. ja. Og du kan heller ikke se det jo. Altså, jeg har, det ligger jo på YouTube, og det er privat. Mm. Og der er aldrig nogen, der kommer til at se det. Altså, der kan det være, at du deler det med den tætte familie eller noget andet ikke, og lignende. Men det er også derfor, jeg synes, det er en spændende snak, det her med at skulle laver du det igen, fordi du ved, du skal have public views, og alle skal blive inviteret ind i dit liv, kontra jamen jeg gør det, fordi at det er en, en del af mit eftermælde. Det er jo det, jeg gerne vil kunne vise til andre generationer. Altså, nu skal I se, hvordan de her mennesker gjorde det. Mm. Øhm, og det er jo en sindssygt svær balance, fordi jamen, det kan også godt være, at du sidder og laver det lige nu, men jeg vil jo ikke ane det, fordi at du holder det jo faktisk bare for dig selv. Mm og det, jeg tror, at det var et meget godt opbrud på. Jeg havde også vlogget rigtig meget på det tidspunkt og nærmest dokumenteret alt. YouTubeing? Jo. Ja. Og du skulle se sådan og sådan og sådan hvor at, der der også noget smukke så at skabe det her for dig selv, fordi det giver livskvalitet. Mm -hmm. Og det tror jeg ikke bare jeg, jeg har tablet mere med end i øh, efterfølgende. Ja. det er også det der, det i at få lov til at, at have, når man som en kreativ person ligesom har et et projekt, som på en eller anden måde kun er for en selv, eller man kan hele tiden lave noget nyt på det, eller hvis man bare har et, hvis man maler, og at man har et maleri stundet derhjemme, mm. og man hele tiden maler lidt på det. Ikke for, at det skal udstilles, men bare fordi det er fedt. Mm. Så tilføjer man sgu lige en gren til, til det træning. Øhm, ja. Fedt. Vi kommer også meget og mere ind på øh, det her med at inspirere andre og få andre til at tage action, kan man sige, øh, senere i samtalen i forbindelse med dit sportswear brand. Men øh, hvis vi skal tage tilbage til. Starten, fordi jeg synes især det her med at netop som selvstændig og kunne holde fokus på de rigtige ting øhm, hvornår starter din selvstændige rejse, og hvad tror du på det tidspunkt, at det indebærer fordi man, der er jo en forskel på nogle gange hvad man tror noget kommer til at indebære, hvad det egentlig indebærer mm. øh, så hvornår starter det og hvad, hvad var dit syn på det dengang at være selvstændig på den vej det startede, da jeg, jeg har læst fysioterapeut i øh, to år. Og det var en af det, som jeg også troede, jeg, at jeg skulle. Mm. Og så, øhm, ja, kvæg. Jeg tror, vi var i gang på andet året. Ikke? Så var det sådan der, okay, jeg har jo ikke rigtig mere til timerne, og jeg har nogle gode venner her, men jeg kan godt se, hvor mit fokus ellers ligger. Og jeg brugte, altså lige filmet en eller anden musikvideo i en kælder på Vesterbro, og har brugt 30 timer på at redigere den, og jeg får ikke 500 kroner for det, ikke? men jeg bliver alligevel ved med at gøre det kontra mm. det andet. Så hele starten i det kom jo på, at du valgte at gøre dig, nu når jeg tænker tilbage på det, altså du kottede din egen arm økonomisk i form af SU for eksempel. Så er det sådan der, jamen nu siger jeg jo, at jeg ikke skal være her mere, at du kan ikke få pengene heller, så må du skaffe dem på en anden måde, og hvordan vil du så gøre det? Jeg kan meget godt ja, jeg jo alligevel ikke rigtig alligevel ved <laughs> studiet. Ja, ja. Så, egentlig, hvis jeg lige skal observere det, ja. Ja. ja, men det var altså, du ved, så nåede du lige at være der til de sidste eksamener, der ligesom var inde, for så kunne du komme over i den der anden periode af kvartaler. Nu, nu er det quarters, man tæller af, for det forretnings... Ja. Hvad hedder det? Moduler. Når på det Ja. Eller semestre. Ja, eller semester. Ja, eller ja. Sim... Jamen, vi kørte ja. nemlig moduler dengang. Jeg ved ikke, om det har ændret sig. Det er også lige meget. Men det der med at nå til det punkt, det tror jeg da også skabte sådan en sådan indre... Jamen, det havde været frygt, eller hvad det har været. Men hvis du altid har levet et meget sikkert liv i form af, jamen, så starter du på den her uddannelse her, så gør du det her, så har du det her job, rangerer du op, så kommer du ind og du sikrer dig til sommerferie og pensioner. Altså alle de her ting, vi jo altid er blevet oplært i. Og sikkerhed. Ja. Det er den, den, jeg vil ikke sige, at det er den lette vej, men det er en vej, mange har gået før i hvert fald. Ikke? Jo, og det er jo også oftest for, for at, at samfundet kan køre på den måde, det ligesom kan, og at vi, du føler dig en, som en del af et stort fællesskab på den måde, at samfundet ligesom kører, og så er der nogle store hovedgrupper inden for sundhedssektoren eller finanssektoren eller hvad det egentlig er, som ligesom merger alt det ind til ja, en velfungerende stat, eller, eller hvad man siger. Mm. Og det gør det selvstændige jo egentlig også. Så er der jo bare nogen, der er startet for 100 år siden og har bygget en stor virksomhed op, som så huserer folk nu, som har et fast arbejde. Det er. Men jeg tror, det var altså, det var et meget fint tidspunkt jo, at køre ind i hele den her du skal være din egen lykkesmed øh, online. Og det her med, at vi alle sammen begyndte at få en identitet online også. Så et var, hvad du lavede derhjemme og sad og redigeret i dine underbukser øh, øh, på dit ja, lille værelse, du havde. Kontra hvad kan du med et kamera? Hvad kan du redigeringswise? Mm. Og det var den det der flow state, som man selv kender, når du glemmer tid og sted, som bare fangede mig igen og igen og igen. Og det er jo, du blev fyldt op jo med dopamin og lægger ting ud på YouTube og Facebook, dengang man også gjorde det. Der. Jeg fik masser af views og prøv at se, at vi ramte det her. Og, altså det var så fed en tid at være, synes jeg, altså på, på sociale medier. Mm. det alt var nyt, så ligesom dengang, da TikTok også kom tilbage i coronatiden. Ikke? Altså det var jo klart, du blev suget ind i det, fordi konceptet var der ikke rigtigt. Og, hvor at, at, og det når, manglede. Ja, ja, altså det... Og når du ser på det nu, er det jo også bare sådan... Nu, nu begynder der at komme et opbrud med det, til at sige, at jeg skal væk herfra. Ikke? Ja. Fordi at vi blev alle sammen logget ind her og lignende, fordi at det er jo... Altså de sociale medieplatformer er jo ejet af fire til fem mennesker, ikke? eller hvad det er det store kapitalfonde, og det er en forretning. Så jo flere viewers du har, og okay, flere kunder, jo længere tid, desto flere penge kan lave hen på reklamer. Yes. Det er meget simpelt, og jeg tror dengang, jeg synes, det er meget, meget sjovt at se på dig, som du sagde det her med, at du har set dig selv som sådan lidt i øh, hovedkarakteren i din egen historie, i din egen film. Mm. Hvor jeg har tit haft det sådan, at jeg har brugt så, intente, så meget intensiv tid i noget, som har været at finde ud af alt, hvad Instagram kan, alt, hvad Facebook kan, alt, hvad YouTube kan. Så har jeg også tit haft et større timespan ind på de her platforme, end den gængse forbruger. Så det der med, at jeg tror nogle gange, så har jeg set, at jeg har været på de sociale medier sådan et år eller to år forud for dem, der faktisk consumer det. Så når det så først blev populært for forbrugeren, så var du ligesom allerede ude af det på en eller anden måde. Så jeg nåede ligesom at hoppe fra platform til platform til platform. Og så var det også, da TikTok-platformen ligesom var sådan, nu det popping, og så prøvede jeg at tænke, passer det til mig det her? så stopper jeg. Så det sådan, det gør det ikke. Mm. Altså det... Hvor der måske for nogle år tilbage, eller i starten af din rejse, så ville du bare have været sådan, ja, yeah, det gør jeg. Hvor nu der er der mere selvbevidsthed omkring, hvad det gør med udstråle, ja. Yes. nogle ting. Yes. Hvorhenne nu, altså hvis du skal consume eller gøre, altså har du nogle go-to-platformer nu, eller har du bare sådan kortet og sådan, Glem det. Jeg er ude i skoven og læser en bog, ikke? og så må I fikse det her om fem år, så kan jeg komme ind igen. Altså. <laughs> øhm, ej, altså podcastformatet, synes jeg er ret fedt. Øhm, og øhm, ellers, jeg elsker at læse bøger lige for tiden, og jeg tror nogle gange, det er meget sådan, man er inde i perioder. Jeg vil rigtig gerne, at jeg bare sad ude i skoven og læste en bog. Det er helt klart det, der mm. jeg føler mig mest som mig selv, og derfor det, jeg vil få mest ud af. Men, øhm, men jeg kan godt lide, at øh, jeg tror, jeg, findes, jeg tror jeg hører bare ærligt talt mange meditationer. Eller YouTube-videoer af en eller anden pige, der er ude i skoven og lever et simpelt liv og maler lidt. Eller sådan noget. Nej, okay. Nej. Ja, det er sådan, meget sådan en Ja. Hvad med dig? Det er faktisk blevet ikke særlig meget online mere. Altså i forhold til, jeg tager stadig mig selv i at tænke, nå, nu skal morgenen lige starte ud, jeg skal lige opdateres på nyhederne. Og, men, men når det virkelig skal batte, altså, så er det igen. Det er stadigvæk læsningen. Ja. Altså, det er læsning om morgenen og få. Det er sådan, som den her forfatter har valgt at kort ned til noget, som han, han kan ikke ændre det. Kan godt ændre det på din blog eller andet, men nu skriver du det her, mm. stykke P, så har du, tænker jeg godt nok tænkt dig om, hvad du gerne vil sige. Og det gør sig også bare oftest, at jeg synes, at kvaliteten af det, jeg så får læst, er meget højere. Øhm, I hvert fald af min egen erfaring. Altså i forhold til blogindlægter, artikler og ti måder, du kan gøre et eller andet på, hvor jeg allerede sådan der, at jeg skal ikke engang læse noget herinde, fordi at det er jo omringet af reklamer og videreførsler og links og alt muligt, hvor det sådan... Jeg synes, der er noget, noget smukt i at sige, at du sidder ligesom med bogen på den her måde, men du kan ikke klikke på den. altså mm. Du kan ikke lige swipe videre eller gøre så... Det gør jeg også igen, på hele hovedemnet for i dag, at fokus bare ligger på, at du starter, og så kigger du linjerne igennem. Og så kan du skimpe og markere, og hvad synes du egentlig fungerede og sådan, men det her grundelement er et, et objekt, som du ikke kan ændre på, som telefonen jo er. Det kan jeg mærke, at det, og kvar også min hypotese af, at jeg nogle gange lidt forud for de her ting, for hvad andre mennesker kommer til at mærke, så tror jeg på, at det er det er der, vi skal vi skal have mennesker hen, hmm. for at kunne få ordentlig viden ind, på en eller anden måde. Øhm. Og er det, altså i relation til fokus, er det så et bevidst valg, at du har tænkt, nu hvor du også siger, at du tænker meget over øh, fremtiden på en eller anden måde, ikke? og hvilken person vil du gerne være, det du skaber osv. Øhm, er det så et bevidst valg, at du er sådan, okay, nej, jeg lægger telefonen væk nu, Sætter man ud og læser en bog? Eller har det mere været en følelse af, nu er jeg godt nok træt af det her? Nu er man nødt til at finde noget andet. Altså hvor er det et bevidst fokus? Mm. Jeg tror, det er altså, en blanding af begge ting. Mm. Men meget bevidst også af, igen, at kunne mærke inde i sin egen krop. Efter en time øh, på telefonen med social media eller andet, kontra en time med lukke øjnene, lytte til bladene, øh, læs, øh, gør alt andet. Hvordan føles det? måle må det op med hinanden, ikke? Og, og det allersværste, det er jo så, at telefonkikket kan faktisk have en fed nok følelse på samme måde, ligesom det også har fået her med læsningen. Men så er det så måske intensiteten af de følelser, du så skal begynde at mærke ind i at sige sådan, at her har jeg fået skudt en masse dopamin ind, så jeg er helt op at køre. Men du ved også, der kommer et downfall ret hurtigt. Det var ikke lige så lang tid. Nej. Og den anden del af det, hvor du læser, eller ude i naturen, eller andet lignende. Det er sådan en nice blæs der kører på en eller anden måde, hvor jeg sådan der... Hmm. Hvordan, hvordan er det egentlig, vil jeg gerne have det her? Altså, hvad... Og der er, er der jo nogen, der godt kan lide spikes op og ned, op og ned, ikke? og det skal køre hårdt frem og tilbage. Og det tror jeg også har været en stor læring for mig i at være i den kreative branche, og være i noget, hvor alt hele tiden... Altså, det er jo showbiz, ikke? Mm. Og så... Okay, nu slår vi af. Og det... Jeg har skulle finde mine, hvad siger man, pejlemærker, også i løbet af dagen for okay, nu har du kørt her? Reset. Hmm. Sht, reset. Sht. Ja, du og fortalte lige tidligere, at du, da du sad og arbejdede, at du følte dig helt øh, blæst. Det var ikke, hvilke ord du brugt, men hvor du lige gik ud og mediterede, eller lavede noget yoga nidra, og havde energi præcis. igen, da du kom tilbage. Ikke? Ja. ja, det er altså den pille, som alle bare skal tage, og... Altså, jeg har taget mig selv i nogle gange, fordi du skal jo helst have lukket til for øjnene, som altså, det hjælper i hvert fald for mig, Lydisolerende luk øjnene. Jeg vil gerne ligge ned. Og på den arbejdsplads, jeg også er på lige nu, altså, jeg kan ikke ligge ned andre steder med en dør end udover på det store toilet, der er. Så jeg har ligget utallige gange ude på handicap på min arbejdsplads. Jeg kan lige vende i den rigtige vinkel, skrot og så bare ligge. Du er også meget rundt. lang, kan man ja, ja. Kan. Ja, ja. Ja, ja, Jamen, det er jo fylder rummet her og så være så sted i at vide, jeg er ligeglad. Og så fortæller jeg andre sådan, ej, det kan du da ikke, det kan jeg love dig, for jeg kan. Fordi det outcome, du får af at have gjort det her bagefter, mm -hmm. er usammenligneligt. Du har været på en ferie, og det tog 20 minutter. Og så er sådan, ej, jeg kan ikke, jeg er for travlt, og blah, blah, blah, sådan der. Ja, du tror, du har for til at gøre det, i form af den tid, som du har, i form af de her minutter. Men der er også, hvad for et output har du i de minutter? Hmm. og der tror jeg det er at snakke ind til en følelse for mange af os til at sige sådan, du ved godt når du er på din anden eller tredje time ikke? og sådan helt døsig og nå jeg må lige hellere blive ved kontra som du også selv sagde før ikke? gå ud, tag noget luft, tag noget solskind det der kan, er der andre der ikke, ikke kan forstå men det er jo lige meget det virker for mig hmm. jeg tror også det var en øh, Vem, der sagde det, men en eller anden meditationslærer øh, guru hvad fandt det er. Men, øh, hvor at at han siger, du skal bare mediterer 5 minutter om dagen. Og så svarer personen, jeg har alt for travlt, det kan jeg ikke. Mm. Det kan jeg ikke. Jamen, øh. Så skal du meditere fem minutter. men det, det kan jeg slet ikke. Jeg, jeg er alt for stresset. Så mediterer du en time. Altså, det, der med, det går op hver gang, han siger, det kan jeg det her. Jeg har for travlt. Ikke? Så skal du fandme ikke? dig ned. Ikke? Yes. Æh, og så får du et rigtig stort output ud af det. Jeg ser lidt en rød tråd i, at dit fokus ligesom går derhen mod at hvor at du også føler, at du har det nice. Ja. Yeah. Øhm, og det er et ret godt udgangspunkt. I sådan får man et ret godt liv. <laughs> øhm, men det er også det, jeg hører dig fortælle i din rejse som selvstændig. At du tænker, okay, fysi, øh, hvad det? fysioterapeutstudiet, det brugte du jo ikke så meget tid på. Du samler det her kamera op. Begynder at bruge tid på det. Øhm, og den gejst fører dig ligesom videre, kan man sige, ikke? Øhm, jeg tror også, det er med, fordi livet som selvstændig, som jeg sagde i man skal både have ild og ro i maven på en eller anden måde. Ikke? Ja, det er det svær balance. Æm, det er det. Og igen i den branche der, med netop med øh, showbiz, og så er man oppe, dopamin, og så er man nede og så videre, der er mange ændringer hele tiden. Hvordan sørger du for at øh, både at have, altså have balance nok i dit liv, så du ved, hvilke beslutninger, der er rigtige og forkerte at tage det er meget godt spørgsmål. Jeg ved, det har hjulpet mig ret meget at gå tilbage til sådan grundelementer af, øhm, hvad vælger du at bruge tid på, som har et øhm, det out output. Hvad output vil du gerne have? Mm. Er det lettelse? Er det en følelse af sådan? friskhed af den følelse af afslapning. Øhm, hvorhen kan du ligesom ligge i det her dejlige stadie, hvor det er, at du er føler dig vel tilpas, øh, og capable. Øhm, og det, det kan jeg mange eller ikke mange. Der er faktisk meget øh, nogle temaer, der der tit går igen øh, følelsen efter øh, en intens træning eller også bare en løbetur, øh, en god nats søvn. Øhm, når du er i et flow-stage af noget kreativt, hvor du kommer ud af det og sådan der. Hmm, det var interessant, det her ligesom mistet tid og sted. Og det er egentlig, jeg tror, det er, det er de elementer, jeg så bare øh, gør så meget, som jeg kan for at bygge op over min gerne fra dag til dag, også bare uge. Altså for eksempel, jeg planlægger tit min uge ud fra de træninger, jeg også har. Jeg ved, det er mandag, onsdag, fredag og lørdag. Slap af søndag og lidt mobilitet. Men jeg ved, du fungerer bedst i det om morgenen eller formiddagen. Så de er de jo bare altid fastlagt ind i min kalender. Sådan er det bare. Det er ikke sådan noget. det er en prioritet for, at du har det godt. Ja. Kan man sige. ja. Du skal ikke lige pludselig finde tid til det. Fordi du har virkelig brugt lang tid og rigtig mange år på hele tiden at begynde at afsøge, hvad er det, der går igen og igen og igen, som giver dig den her følelse af bliss på en eller anden måde bagefter. Mm. Og det, det ligger også i min kalender, ligesom du også gør med pauserne, og slukke telefonen her og gøre det. Og det kan virke så stringent, og folk siger, åh, du lever godt nok et stringent liv. Så siger jeg, ja, hvorfor gør du ikke det? Fordi hvis du kigger ud på alle de andre distractions, der er kontra, at vi gerne vil rette vores fokus på, så ser jeg ja, det er som en nødvendighed for at gøre det. Men du tror ikke, du har brug for det i momentet. Fordi du sådan jeg ser bare, hvad der sker, jeg bare op, og siger sådan, held og lykke, fordi jeg ved, så snart du åbner den her, eller går ud af døren, så er der bare folk, der vil have din opmærksomhed, ikke? med det samme. Mm. Og det, øhm, det har jeg i hvert fald været meget <coughs> op opmærksom på over, over tid, sådan der. hvor bliver jeg revet hen, hvor bliver jeg drevet hen, mm. og hvad fik mig tilbage igen, til sådan et fast holdepunkt af, Okay, jeg er tilbage i hjemmet, eller jeg er tilbage i mit, min, min krop, eller min borg. Nu kigger jeg lige ud igen. Hvad sker der? Okay, næste uge skal vi, det vil jeg ikke, på det her sjule, eller gøre et eller andet. Tre en, en dage med bam, bam, bam. Okay, jeg, jeg ved godt, hvad det er. Hop ind i det. Og så kan du så efterfølgende sætte dig, og sådan lidt mærke efter, om var det den følelse, du søgte efterfølgende? Fordi det kommer oftest, Igen, det der med at dele dem op i, i to dele. Ikke? At der, der er det hele hvad siger man, systemet virker, når du er i det? Koncerten eller massage eller et eller andet. Okay, det giver en følelse. Og hvad sker der bagefter? Det her efterskæld. Mm. Og det her efterskæld har jeg virkelig oplevet øh, meget igennem de seneste par år også. Ikke? Altså ved at hoppe ind i noget, og så lige pludselig så du bare blæst bagover. Både på den gode, og også på den dårlige måde. Mm. Så det har nok været det, der har været de her markers. Jeg vil gerne komme ind på det her med de negative sider, på en eller anden måde. Hvad kan være negativt ved at have et meget, meget stort fokus på noget? Mm -hmm. øhm, fordi jeg er også meget interesseret i det her, den her balancegang mellem at pushe på en eller anden måde og, og, og det kan også være bare ens forretning. Jeg går efter det her. Jeg ringer ud til 300 mennesker om dagen, fordi det her, det skal bare ske. Mm -hmm. Og så nogle gange også lige læne sig tilbage og være sådan, det er okay lige at blive reddet med. Øhm, har du oplevet, at dit fokus på noget bestemt måske har fået dig rent faktisk ud af balance? Eller yeah. det har været negativt på en eller anden måde? Ja, yeah. det vil jeg sige... Altså meget i det i hvert fald er jo nok gået på, at du, igen ordet i det, altså at, at balancen i at sige, jamen nu vil jeg have den her ting, så det, det fortæller min hjerne mig, men min krop siger noget andet. Mm. Hvordan mærker du det? Øh, jamen det kommer så nok over tid, når du lærer mere og også være nede i din, din krop, i din mave og altså, kigger på, hvad der, hvad der sker i forhold til, føler du der Udspilet, eller altså hvad det egentlig er. Øhm, fordi noget, noget, som der er ret interessant, og det er sådan noget, jeg begynder at dykke nærmest allermest ned i nu, hvilket også er sådan en af hele starten på, på Togo, kan man sige, det har ligesom været, at i alle de her år med social media og med at opbygge den her platform, eller den her personer, du ligesom er, jamen, så jagter du også noget på en eller anden måde. Og altså det er din sindssyg... egen platform her. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Og det er en sindssygt god gulleråd, kan man sige, til at, at sådan gå efter, fordi det gjorde så også, at jeg jo ligesom øh, glemte så meget andet, hvor det var sådan, jeg har du ikke tænkt over det her? Nej, nej, nu, nu skal jeg bare det her. Og så kan man sige, de negative sider af det, har det så været, hvor meget har du plejet øh, dine tætte relationer i det moment? Øh, er du gået et noget efter noget så meget? Nu har jeg så ret meget af min... Kost og søvn og træning med indover, kan man sige, at lave. Men der er også mange, der bare går ind efter det, og så sætter du ligesom den her på pause. Hmm. Og så du og nu, ned. Ja. Ja, nu, er det, nu er det den her, der ligesom skal, skal søge efter det, den gerne vil have. <coughs> og det er den også god til. Altså, din hjerne kan ligesom fortælle dig, som vi kan se med alt det, vi bliver eksponeret for, ikke, du ved. Så farer vi rundt over, din, ja, nu må jeg have det her, fordi at det får jeg fortalt. Hmm. Men altså, det så kan være, at man spiser mere, end man egentlig kan mærke med, om Jeg er jo ret udspidet nu, egentlig. Sådan der, nah, du bliver nødt til at, at færdiggøre det her, fordi det er en lækker ret, eller det får du ikke så tit. Eller... Altså, det, det er Julaften, noget... ikke? Jo, jo. Altså, hvor alle har det så dårligt bagefter. Ja. ja, og det er jo netop igen den her del af at blive fortalt. Jamen, ah, sådan er det altid. Du skal spise op. Så siger jeg, jeg er ligeglad. Altså, min... Jeg kan ikke mærke den ene side af min... Af min nyere, altså sådan fordi, at jeg har proppet så meget i. Mm. Og, det, og det har egentlig også været et meget godt pejlemærke, synes jeg, med, med, ja, med ens tarme, eller, eller hvad man siger, hvor jeg siger, jeg er jo mædt, sådan der lige og siger, og har jeg prøvet at tænke mere over, hvordan kan det være så, at du får mere ondt i maven, dem? Har du prøvet at maden mere, som der altid er blevet fortalt, at vi var børn, ikke? Så det har jeg aldrig tænkt over, egentlig. Og så gør du det noget mere, og så kan du faktisk få mere mad ned, fordi at dit system skal ikke bruge lige så meget energi på at nedbryde det. Det er en ikke? Jo. Kan man få... Der kan du bare... Ja. Jo. Så det her med at choppe det op i små bidder, som gør, at dit system kan følge med i det, der sker. Og det har bare været sådan en mind-blowing opdagelse, tror jeg også for mig selv til ligesom at finde ud af, jamen hvis du får alt det her ind på samme tid lynhurtigt, så skal det også bearbejdes bag bagefter. Kontra, nu vælger du, så kan du så dele det op i flere fokuspunkter og sige, nu hopper jeg ind i den her, jeg lader mig rive med. Mm. Du ved. Jeg kan huske, at øh, Christoffer sagde det til en fra hans, hans band dengang, at vi var i øh, Sydkorea, og det var sådan, på deres ture, og de skulle øh, ud til alle mulige interviews og klædes ud af, jeg ved ikke hvad, hvor han kæft, hvor skal vi meget, og jeg gider ikke og, og Så sagde jeg, jeg kan huske, Chris sagde det sådan der, lej nu bare med, det har jeg altid gjort jeg kan bare huske, at, at det er noget, der er kommet ind på mig efterfølgende til at lade være med at vride sig så meget i, at når min, jeg skal have kontrol over det her hele tiden. Det er der, jeg fungerer bedst. Men kontrollen kommer også lidt bedre, når jeg så vælger at give slip på den del af at sige, nu har du gerne leget en leg med mig. I stedet for at tænke over sådan, at det jeg, skulle, jeg kunne bruge tid på noget andet lignende, nu. nu bare med. Hmm. Så kan du mærke efter bagefter om den leg, om du skal lege den igen. Øhm, og jeg tror også, det er derfor, at han kan blive ved med at gøre det, han gør. Fordi han har trænet sin hjerne i at være sådan der. Det er jo bare en leg. Jeg ved jo godt, at... Nu er det showbiz, nu går og synger en sang, og ja, ja. der er det interview der, jeg ved ikke, hvad de spørger om, og ja. Yes, fordi han ved godt, hvad det er jo. Du ved, at det er en sindssyg branche i musikbranchen, ikke? Og alle vil have fat i det at gøre, og gøre, og hvis du så skal tænke over lige pludselig, hvad sagde ham der om mig, og hvad ved det her der? Prøv at høre, nu leger ved det her, så kan jeg lige trække mig for det og så kører vi. Mm. Og så kan jeg finde andre steder, hvor jeg så finder roen. Øhm, men det var sådan en rigtig god måde for mig i hvert fald at kigge ind på de her ting af, hvad kan jeg kontrollere, og hvad kan jeg ikke kontrollere. Kontra, jeg havde også en periode, hvor jeg tænkte rigtig meget over, hvad jeg spiste i form af protein og grøntsager. Jeg skal stadig op mit grøntsagsforbrug. Det er den, <laughs> der nogle gange ikke følger med. Ikke? Mm. Øhm, men der befyldte jeg også et, et projekt på et tidspunkt for mener, det var Fødevarestyrelsen, sammen med Morten Svane, som også har været herinde, mm. og Morten Elsø, hvor at nu skal man ikke citere Elsø for at det heller, linde, for det ligger en masse ting bag, men jeg kan huske, at vi havde en samtale omkring det med kalorielinne, hvor han sagde også og det har bare han har nok kunne se, at det har kunnet virke på mig til at Jonas, kalorien, kalorien, ud, sådan du ved, du kan holde vægten på den her måde du kan tage lidt på, hvis du spiser flere du kan tabe dig, du spiser lidt mindre Nå, men hvad nu hvis det er det her, det er det her det er en anden side af sagen. Følg den her del, hvor du øhm, inddeler det i fibre og og fedt. Og sådan, men hvis du hele tiden skal tænke over, så går jeg lidt op i vægt, lidt ned, så bliver det meget langt liv. Ja, det gør det godt nok. Øhm, og, jeg, og det er jo en god måde for mange at, at starte ud på. Men for mig letter det bare rigtig meget af at sige, nå ja. og jeg har jo ikke svært ved at forbrænde noget bagefter. Jeg kan godt lide at løbe og træne. Så lad nu være med at bearbejde, øh, eller prøve at bearbejde noget, mm. der ikke engang er sket. Det er meget sjovt, fordi de ting, altså, det er jo meget det her med faktisk alt, hvad du lige har snakket om, det er med at bryde ting ned i bider. Ja. Så det bliver lettere at konsumere, både for vores hjerne, kan man sige, øh, men også vores, øh, vores krop på en eller anden måde. Ikke? Alle de stimuli, øh, vi får som mennesker, og alt det, vi indtager og føde, og alt det her. ikke? Bare køre det ned helt på basics, på et basic niveau, og skabe nogle rammer, som man kan lege indenfor. Altså, ind, kalorier jeg ud? Okay, så leger jeg indenfor det. Mm. <laughs> så, eller, ja, med, med, med at kaste ud i projekter. Fint. Man tager beslutning beslutningen om, eller den her struktur ligger jeg, og så leger jeg inden for det scenarie på en eller anden måde. Ikke? Og så er der en fin balance i at handle og læne sig tilbage. Jeg kan også mærke den på, altså sidst, og nu bliver jeg... Øh, om så det bliver igen en oplevelse med Christoffe i, men altså sidst, jeg var, jeg kan kalde det stiv, eller sådan hammerende berodet. Altså det var på min 25-års fødselsdag, ikke? nu er jeg 30. Mm. Og, og jeg kan også huske det fra den gang, da jeg ligesom var, at jeg var i den øh, leg, når man siger, kæft, var det sjovt, ikke? og så vågnede jeg op dagen efter, havde det forfærdeligt, <coughs> men jeg tænkte tilbage på den oplevelse, at det vil jeg aldrig glemme det her. Fuld fuldt i Rusland til VM og så osv., <laughs> Jeg kunne godt søge det her igen. Altså den her rus og den her leg og lignende, men nu synes jeg også bare, at der er kommet et punkt der at sige, jamen du har du ikke særlig godt bagefter i din mave, når du indtager voldsomme mængder alkohol. Er det mere værd kontra det sjove, du så har her ved hjælp af det i den sætning, eller skal du lære at hoppe mere ind i det og ikke have det dårligt dagen efter? Hmm. Og, det, og det, har, det har også hjulpet mig virkelig meget til så er stadigvæk der er det der gruppepres til fester, eller folk kigger på det, og du er sådan der, hvorfor er det ikke stiv? eller det kommer nok ikke til de steder, hvor der bliver drukket så meget. Så. Øhm, men det er, men det er igen det her med at, at gå mere ind i og sige, jamen hvis du kommer hjem, og, din, og du brækker dig, og den re refleks på, at kroppen skal have noget ud, så er der nok en eller anden sandsynlighed for, at den ikke trives i det her stadie. Ja. Så ligesom at lære at sige, nu tager jeg 1, 2, 3, 4, 5 øl, eller hvad det er, hvor stor man er. Godt boss på at snakke med mennesker, gå hjem tidligt, jeg har godt lige at sove. Du er så kedelig, hvor jeg siger sådan, det har i hvert fald hjulpet mig at være ude i de her yderpunkter. Lidt til at sige, jeg har også været fuld til en VM-kamp med Danmark mod Frankrig. Øh, og spist på Skaldøs restaurant med en eller anden tjener, der hældte vodka op, som om det var vin. Og sådan, det er jo igen en oplevelse for mig, hmm. som du måske ikke kan bruge til noget. Men når jeg tænker tilbage på det, at jeg har bygget min historie, så vil jeg netop være... Nå, det var den, en af de få sidste gange, hvor jeg var virkelig broset. Mm. Det vil jeg aldrig glemme. Og det var godt, men det var også det kapitel. Ja. ja. Hvilken kapitel skal du lave nu? Konter, hvor du er hen i dit liv? Hvad ønsker du? Mm. Og det er måske egentlig meget interessant, det her også med, med livskompasset. Det handler også om, hvor korte kapitler har du, og hvor lange kapitler... Altså, hvornår kan du mm. ændre din skrivestil, ikke? Hvornår kan bogen tage en anden drejning? Kontra, der er nogen, der bare laver et langt kapitel, ikke? og følger den her retning, eller gik i byen, fordi de var 15, til de er faldet om, for eksempel. Mm -hmm. Men du kan også vælge at ændre ja. dit liv på 24 timer. Ja. Yeah. På en eller anden måde. Altså, der kan ske meget på en dag, ikke? Eller på en uge. Er det der er lidt ret vildt. Ja. ja. Har, har du oplevet det? Altså, har haft sådan en... Så det ikke en, en, en dag eller en uge, og det er jo ikke fordi, at man kan godt se ændringer ske over tid, men har, der, har du haft sådan en, en oplevelse inden for altså en ret kold periode, hvor du sådan der, wow, nu cutter jeg det her, jeg gjorde før, og jeg kommer nok ikke til at gøre det igen? Ja. Yeah. Mm -hmm. Jeg tror, at, jeg, jeg tror, at det, der var lige to ting, der poppede op, men tror, at den der er... Man kan sige, okay, jeg skal ikke det på en dag, eller ej. Men jeg tror, jeg... Hvad det, altså jeg, jeg med en, en spisbestyrelse i mange år, mm -hmm. og, og det vil jeg selvfølgelig gerne ud af, men følte mig ligesom fanget i det. Og, øh, og så havde jeg en ret vild øh, spirituel oplevelse øh, hjemme hos mig selv på et tidspunkt. Jeg var i gang med sådan et terapiforløb, kan man sige. Øh, men jeg sad og og lige pludselig begyndte jeg at få et, øh, et angstanfald. Mm. Øh, men jeg kunne mærke der, det var ret det var noget af det mest voldsomme, jeg nogensinde oplevede. Og jeg var alene, jeg kunne ikke sådan, jeg kunne ikke jeg, kunne ikke, jeg lå bare på gulvet, og jeg kunne ikke rejse mig op. Det var fuldstændig ja, ja. lammet. Øh, jeg tror, det, det, det foregik over to timer, det her. Øhm, men jeg vidste bare, at det var så tydeligt for mig, at jeg følte, der var en udenrigske for uhu -huh agte fordi det er næsten også lidt en, Det det de mest ud af kroppen oplevelser, jeg nogensinde har haft, mm. samtidig som jeg var meget nede i kroppen. Men det, jeg følte, at der var en form for dæmon i mig, mm. der ikke var der længere. Og den dæmon er jo den, de, meget, altså den, de tankegange, der holdt mig fast i det her mønster mm -hmm. spisebestyrende tankegange, kan man sige. Ikke? Æ, og der kan jeg huske, at der vågnede jeg morgenen efter, at jeg kunne mærke, at det er væk. Nu er det faktisk et Arve. nyt liv. Mm -hmm. Jeg kunne virkelig mærke, at jeg fik mit liv tilbage på en eller anden måde. Æ, men så tror jeg også nogle gange, altså andre episoder, så, så møder man et menneske eller et eller andet, som mm -hmm. man ved, okay, du kommer rent faktisk til at... Nu er der lige startet et nyt kapitel, på den måde, ikke? Ja. Ej, ja. hvor vildt. Ja, fordi har det været... Øhm Jeg ved ikke, om man skal bruge det over heller, men det lyder også til lidt for dig, at, Sådan at, at altså det er en form for, for genfødsel i ens egen krop, selvom du kan jo ikke blive genfødt. Altså, så dør du, og så opstår du. Mm. Men... Jeg synes også, der er noget interessant, i, hvis vi også kommer lidt mere over på altså den holistiske del af det, ligesom at sige, at din krop har også taget ting ind over en vis periode, som gør, at den jo nu danner den her persona, den her liv, mm. de her vaner, vi jo har. Den her karakter, der har været igennem nogle forskellige episoder. Ikke? Ja, jo. Og, hvor, og hvor meget formet at den er den så ligesom blevet igennem tid. Og så ender du hele tiden ud med et eller andet standpunkt fra dag til dag og uge til uge, og det, jeg synes, der er så en, en interessant og også, også, når jeg kigger på masseret det er så, hvad er det egentlig for en person lige nu, som, som du så er blevet kontra alle de ting, du har foretaget dig på den måde? Altså, så kan du være en person herop og du kan også være en person hernede mm. i din krop. Og det, synes jeg, har været mega interessant at se, fordi at din, hvad siger man, det er så der, hvor man kan vælge at tage nogle standpunkter ikke? og sige, man altså. En af de bøger, jeg også tit anbefaler rigtig mange og læse, også møder, er en bog, der hedder The, The Courage uh, to be Disliked. Mm. Øhm, jeg ved, om du selv har læst den eller hørt om den. Ja, jeg har hørt om den. Ja. Men de går næsten og snakker om at Adlerian psych psychology. Og sådan helt basalt set kan man sige, at det, som Adler ligesom snakker om, er det her måde, at øhm, du kan ikke ændre den du er, fordi at... Øh, eller det er den tankegang, der er, ikke? Fordi du har gået igennem så meget barndomstraumer, og så videre, så videre, så videre. Så nu er du ligesom bare den her person, og det skal du ligesom indfinde dig med på en eller anden måde. Mm. Og det er klart, at vi har alle sammen forskellige udgangspunkter for, hvad for, nogle miljøer vi har været i, vores opvækst, og så videre, så videre. Og hans teori er går så ligesom på, at jamen, grund til, du bliver ved med at være sådan, det er, fordi det er kun det, kroppen kan huske. På den måde. Altså, kroppen har, har til... Selvom du godt kan mærke, at det kan godt for dig, du ikke spiser nok, eller du bliver ved med at bande af dine venner, eller drikker for meget, eller et eller andet. Det er fordi, det er det eneste, kroppen kan huske, fordi det har varet i så lang tid. Eller også er det, det er det, der føles trygt. Ja, så det er det, du hele tiden vender tilbage til. Og der mener jeg nok, at han fortæller det som om, det er det, din hjerne lidt kan huske. Ikke? Det er sådan, det, der altid ligger i den underbevidsthed. Hvor du kan jo mærke på din krop, du ved, jeg får ikke nok at spise, eller jeg drikker for meget lignende. Den kan jo ikke lide at være det her stadie. Så det hans teori ligesom går ind i er, hvordan du begynder at ligesom skille det ad, og vælge at sige, jamen jeg skal skille de her ting fra hinanden. Mm. Fordi det er det eneste, jeg kan huske, men jeg bliver også nødt til så at eksponere den nu over for det længere stykke tid af noget andet, kontra det, jeg har været i. Det er sådan lidt kringlet, og det men, kan være... Men det bedre. er vel egentlig bare, for eksempel, altså hvis vi skulle tage eksempel før med TikTok eller læse en bog. Hvis man er, har en vane med at sidde og se TikTok om aftenen, så tage et bevidst valg om, okay, jeg ved godt, det er det, min, det er det min krop naturligt vil gøre, mm -hmm. fordi det har den gjort i mange år nu, eller taget telefonen frem. Men jeg vælger lige bevidst at tage et andet valg, og <laughs> tage bogen frem. Mm -hmm. Æh, så det er det vil også på en eller anden måde der jo, at man skaber et nyt jeg, ikke? fordi man ændrer handling. Ja. ja, og hvordan gør man det? Ikke? Hvordan mm. overvinder du hele tiden? Om det så er dopaminen, som er så til stede på en eller anden måde, og som så måske også lidt afføder, lidt kortisol og lægger sig, fordi det er så en, en intens kontra. Hvordan kommer jeg af med det her ikke? Lige, lige pludselig? Hvilke virkemidler er der? Hvor kommer komme så igen tilbage til... Ordentlig søvn, meditation, komme ud i naturen. Mm. Alt det her, som der er kommet rigtig meget fokus på igennem de sidste par år, øh, som jeg nogle gange kan blive lidt... Jeg holder igen meget på min egen banehandel, men der bliver også gjort meget grin med det, ikke? i forhold til, at du ved, oh, se mig, jeg grounder, jeg ud uden naturen, og lalala, hvor jeg også bare sådan... Ja, men jeg er ret sikker på, at når du gør det her, det har en ret god virkning på dit, altså på dit sind. Mm. Men fordi, at de fleste mennesker måske er blevet vant til det andet nu, så skal du lige pludselig til at ændre adfærd. Du skal faktisk, det er det, som, som den her måde, øh, øh, adelspsykologi også kigger på, du skal jo gå ind og ligesom dræbe dig selv, for at blive en anden. Mm. Og det er det allerværste at gøre som menneske. Det er jo at skulle, jamen jeg, jeg skal jo dø i det her, jeg er lige nu, og så skal jeg genopstå som noget andet. Det er præcis. Og der er ikke nogen af os, vi har frygt for døden. Ikke? Så, så hvordan gør vi det? Så det er, det er også det, der er så spændende at kigge ind i. Hvordan får du den her nye vane? Hvordan kommer du af med det, du er i, kontra det andet? Er det dine omgivelser? Mm. Dem, du ja, bruger meget tid sammen med? Er det dine daglige vaner? Er det, og hvad er hele tiden mit pejlemærke for at mærke? Okay, kompasset viser mig faktisk i... Jeg tror, du skal prøve at gå herover. Så behøver trække lidt tilbage. Ja. Øhm. Og jeg tror, det er der, hvor det der med, hvis vi hele tiden får ble eksponeret for alle mulige ting og alle mulige magneter, der på en eller anden måde bruger. jeg var lige ved at ja. sige altså, det. det, det. Og der yes. suger rundt, og man er røvforvirret. Ja. Øh, kontra, hvis man lige fjerner magneterne et øjeblik, så kan man lige finde ud af, hvor komp kompasset det indstiller sig. Ikke? Jo. Ja. Og for hvad for det nogle enden. følelser kan der kan, kan give dig? Altså så kan man sige, hvis det skulle være helt symbolsk, ikke? Men Ja, du drømte om at se en nordlys op op på i Norge, ikke? så skal du nordpå. Mm. Og du bliver nødt til at, at gå den vej. Det skal du skal ikke gå gå sydpå, du. Nej, nej, så skal du rigtig <laughs> skal langt. langt. Ud, for så at håbe på, at du kommer om på den anden side. Ja. Ikke? Det er, ja, så, så der kan jeg ikke snakke med. Jeg ved ikke, hvad, hvad for en øh, vej, man så skal henvise til. Ikke? Øhm, men jo, det er, det synes jeg er noget af det allermest spændende lige nu, er også igen at være, fortæller og være måske også foregangsbillede for at, ligesom at gøre de her ting. Også, mm. for at jeg, snakker, jeg vil gerne snakke om det offentligt, at jeg ligger og laver yoga der, som jeg har fået anbefalet af Superman, ude på et eller på mit arbejde. Mm. Sådan der, gør du virkelig det? Og hvad tænker andre ikke? Det er fuldstændig lige meget. Du ved vi laver lidt sjov med ham, og vi gør det, og daten. Jamen, hvad Hvad er det, der gør, at vi skal blive ved med lige at trække os lidt og så sige, Nå, men, vi skal lige huske på. Og, altså, jeg, jeg er med på, at du skal jo du skal kigge på den information, der kommer til dig og være sådan der igen. Hvad er det egentlig, der bliver fortalt her? Og hvad er det, vi bliver anbefalet? Mm. Og hvad er det igen for nogle punkter, jeg kan dele det op i? Bliver jeg bedt om at købe noget? Bliver jeg bedt om at indtage et eller andet? Bliver jeg bedt om whatever? Og så kan du så gå videre derfra. Og der er jeg nok bare stadig stor fortaler for, at jamen, det koster ikke noget. Det koster din tid. Så hvad er det, du vil miste på at gøre det her over en længere periode? Yes. Kontra så de her piller, så, så kommer du til at mærke et eller andet. Ikke? Og det er også det, jeg synes, det er meget sjovt, det, det, det der med, at vi lever et liv, hvor vi har brug for at trække os. Det smukke ville være at leve et liv, hvor vi ikke havde behov for at trække os, mm. fordi vi bare var indstillet hele tiden. Ikke? Du lyder jo bare enormt reflekteret, og som om du også altid har været ret reflekteret. Og det er en, en rigtig øh, antagelse. Fordi det det lyder til, at du også har haft på en eller anden måde et, en bevidsthed omkring din valg i livet. Øhm, ja. Det er i hvert fald blevet mere over længere tid. Ikke? Altså, min mor har i hvert fald sagt til mig også, at jeg var yngre, nok og stadigvæk jeg har altid været meget naiv. Hvad betyder naiv? Altså, ja, der vil jeg nok sige, at det, du får fortalt, at det, det er. Og hvis nogen mm. siger noget til dig, jamen så tror jeg da på det 100%, og så forfølger jeg den tanke indtil da. Og det tror jeg egentlig også er en rigtig fin egenskab at have. For det gør også, at du gerne vil danne bånd med, med de mennesker, du møder på din vej. Ikke? Mm -hmm. øhm, men et er, når du så kommer ud i, som selvstændig og showbiz, og hvor at en af mine kammerater også fortæller mig, at vi boede i Los Angeles i en periode. Ikke? Indtil du ser pengene, så, du ikke, så kan du ikke forvente noget. Altså alle snakker, ikke? Jeg vil gerne lave det her. Jeg vil være skuespiller og hey, at lave noget sammen og frem og tilbage. Indtil du får. Værsgo, tak for arbejdet så bliver du nødt til at trække dig på en eller anden måde, til at sige, at ja, ja, lad os snakke drømme og visioner og alt muligt andet, men jeg skal lige se det, vi har valgt, at jeg skal betales for. Ikke? Mm. Igen den der handling, ja. ikke bare drømmen. Ja. ja, hvad er det, der ligger bag? Ikke? Jo. Og jeg tror på, eller jeg ved, at på refleksionsdelen, også i sådan mere ja, på mit personlige liv, har jeg også selv øh, været igennem, relationer både i, ja, i forhold og med venner og lignende, hvor at jeg også er nok er hoppet ind i det med alt, hvad jeg havde, kan mm. man sige, ikke i form af at ville skabe trygge rammer og et, et godt forhold og et godt venskab, og ikke havde været ude for før heller og ligesom skulle trække mig for det på en eller anden måde. Fordi at min, min stedhed har gjort, at jeg skal der til at fungere. Nu har jeg bestyttet mig for, om så det var at have været i et forhold eller et venskab og, andet, og sige sådan, jamen nu får jeg fortalt noget, eller der sker noget, som ikke føles så rart mm, så kan du godt mærke det Ja, altså i din mave, ikke? Med, mm. øh, sådan der, pff, det lidt det her, eller sådan der, hvorfor begynder det her at komme, det har jeg ikke oplevet før og når det kommer lidt i en senere alder, så tror jeg netop det, at fordi jeg er meget reflekterende generelt og tænker meget så er du sådan der, hmm, det, det, det kan jeg ikke lige skubbe væk det her Mm. Måske et, hvis du har haft et break -up, som øh, 16 år eller 17-årig eller et eller andet, ikke? render rundt i gymnasiet og sådan der. Nå, jeg er ked af det, det skal ikke være også, men øh, jeg ønsker dig alt, alt det bedste. Ikke? Når, når din krop så ligesom er opfatte, eller tænker du nok over at sige sådan, nu skal du lige tænke dig om her, og hvor var det forfærdeligt, det I valgte at gøre over for hinanden. Ikke? Øh, og jeg ved ikke, om det er nok bare det, det er at blive ældre at man ligesom går igennem nogle lidt mere intense perioder, når man kommer ud på den anden side af de her trygge gymnasierammer, eller hvad det er, man skal ud selv og danne sit eget liv, og husleje skal betales, og hvad værre med min drømme, og vil jeg gerne stifte en familie, og alle de her ting. Så nu når jeg at lægge meget mere værdi måske over på andre mennesker, det har jeg i hvert fald altid gjort. Og ligesom tænke, det er sådan, man, man, man gør Altså, nu går jeg ind i noget, så gør jeg det 100% kontra græsserne og grønne og det andet sted. Ja. Og det har netop nok været det, hvis vi skulle gå tilbage til det, du har sagt, hvor jeg har været virkelig fokuseret på noget, og ikke set, hvad der sker i min omgivelse. Så det sky klapper. Ja. ja, og jeg har egentlig set det lidt som den der, den der frø, der måske ligger i noget vand, der bliver lidt varmere over tid. Så du når rigtig at opfatte Og inden du ser dig om, så er du jo helt kogt igennem, og du kan ikke øh, fungere men det sniger sig ind lige så stille og roligt. Mm. Eller også du har du mistet en arm. Og så er du sådan der, hold der op, nu kan jeg jo ikke bevæge den her med jeg må hellere hoppe ud. Og er ja. ja. Og det, så, så, jeg tror er specielt for mig, hvor mange kan måske have oplevet arbejdsstress, eller hvorfor gik det her ikke på min bedste, noget der har jeg altid øh, haft det så sådan meget sådan positiv stress egentlig. Hvor jeg sådan siger, mm. der er så meget, jeg gerne vil, jeg har bare ikke tid nok, men det påvirker mig egentlig ikke rigtigt. Jeg jeg er ikke svært ved at sove. Og, Men det kan ikke, også være, at du bryder altså, tingene ned. Som du siger, sådan nu fokuserer jeg på det her. Eller sådan. Det kan godt være. Ja. Eller også bare, at, at jeg, min hjerne fungerer på den her måde. Så sådan, det her det er jo bare dig. Altså, gå ind, skab, fortæl, afslut, tilfreds, videre, mm. søg noget nyt. Og det er okay. Det er okay at være ude og vil søge det kreative aspekt, og vil udvikle dig på vegne af viden osv. osv. Hvor at jeg tror, det kom så lidt måske i kampolage med, når du så har tætte relationer, eller øhm, ses med en, en person, hvor i din tanke, så er du sådan der, Når jo, jamen, når så vi vælger at lege den her leg, lige pludselig er den leg, som du fortæller dig selv, den er jo definitiv. Hvis du vælger at ses med en, øhm, og er glad for personlige, jamen, så er det jo med det formål, at du gerne vil, sådan har jeg i hvert fald altid tænkt ind, stifte familie og gøre de her ting. Så nu bliver du nødt til bare i det, der altså edder den. Mm. Øhm. Så er der en, der ikke gider lege mere? Ja, lige præcis. Ja. Eller også har jeg skulle stoppe legen? Mm. Og det er det, der har været tilfældet her, kan man sige. Ikke? Mm. Og det har været meget en del af. Der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Sådan der, du... Ja, nu bliver du nødt til at stoppe det på den her måde, og du har det jo ikke særlig godt. Øh, din grænse er blevet overtrådt. Hvad er min grænse? Jeg ved det ikke, fordi jeg har aldrig skulle forholde mig til det. Mm. Og det var virkelig sådan en del, hvor jeg komme ud på, på dyb vand. Altså sådan, fordi jeg har altid selv kunne lidt bestemme, hvor jeg ville bevæge mig hen og gøre i mit hoved. Og min krop har altid fuld, fuldt med. Sådan, spis fint, trænet, sovet godt. Og lige pludselig skete der noget i den, som jeg ikke var vant til. Jeg ikke forstå det. Sådan, I et træningscenter kan jeg huske engang, med, med Rune i min markers, som jeg stadig træner meget mere med, om med hver onsdag af det. Med sådan en lille hold af øh, fædre, primært, som bare gas. Men jeg kunne, vi lavede sådan en, en worker, jeg kunne ikke løfte vægten. Altså, som jeg altid har gjort. Og der skete bare noget i min krop, som var sådan, jeg forstod det ikke. Du kunne ikke løfte den vægt, du plejede at kunne løfte. Ja. ja, og det var ikke sådan noget, okay, en gang. Det er sådan at jeg ved, at jeg kan gøre det her 100 mm. gange. Ikke? Og i hele det opløb, hvor alt det her også skete, var jeg også i gang med at bygge mærket, kan man sige. Og det var egentlig ikke så meget på kvæg af, jeg bliver nødt til at lave det her for at komme ud af noget, altså et opbrud af, at jeg har virkelig haft det dårligt, så nu bliver jeg nødt til at, at skabe et nyt mål, så jeg kan få det bedre. Mm. Det var sådan en samhørighed af, hvad er dit purpose i livet? Hvad er det, du ser et formål i at vågne op til? Og det kom så løbende af, at jeg vidste jo om det skulle være capable den body and mind. Måske til at starte med har det nok bare været body, fordi mm. du tænker, at det er det vigtigste at fokusere på. Og kvad den her periode, jeg så ligesom var inde i, så var jeg sådan der, hov, jeg kan ikke løfte det her glas lige nu. Sådan, min hjerne, altså, jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men hvad fanden? Den låser, ja. ja. Kunne oh. du, hvad, hvad tænkte du der, da du stod med vægten i fitnesscentret? Hvad, hvad var dine tanker, der kom igennem dit hoved? Mm, sådan, jamen, pff, der er noget galt jo. Altså, der, du, ja, er der hmm. sådan, hvad, hvad er det, der sker? Du ved jo måske faktisk godt, hvad det er. Sådan, og kan det have en effekt på noget, det har det så haft lige her, kan man sige. Jeg kan ikke løfte den her ting. Og så har det så måske igen været heldigt, at jeg er meget undersøgende og reflekteret så sådan, hvad er det, der er? Hvorfor? Mm. Jeg, jeg, jeg kan jo godt se nogle få spor, men jeg er nødt til at, at komme til bunds i det her. Og det startede også på en, en, en stor del af at ses med forskellige, om det har været coaches for eksempel, altså og Jeg var også til... Jeg tror psykolog to gange der. Fantastisk. Altså mm. virkelig at bare få, psh, du køre ud, ikke? Og du snakker bare... Blå, blå, blå, blå. Hvorfor går hun to gange så? Jeg synes efter de to gange hun så blev træt, eller. Ja, man sagde, skal vi ikke, skal vi ikke stoppe nu. Jeg kan ikke være to. Øhm, jeg tror det kom lidt i sådan perioder, hvor jeg tænkte, det var da meget sjovt at prøve. Nu er jeg nødt til at prøve noget andet. Og øhm, ligesom have de her forskellige former for at Snak med mennesker, der kunne få dig ned i din krop og forbinde dit krop og sind. Øh, har været en total fed rejse også, mm. kan man sige. Øh, Thomas, som, som har hjulpet mig rigtig meget, øh, træner, men også i min krop. Altså, vi har lavet alt muligt forskellige hvor vi skulle holde vejret i en swimmingpool, og øh, bodyhaste, så har han også udøvet på mig og fået fat i nogle ting, der har sat sig øh, forskellige steder. Ikke? Og og hele den der rejse, som det stadigvæk også er, er jo bare sådan der igen, hmm, okay, der, der bliver ved med at sætte sig nogle spor i det, du foretager dig dagligt. Du vågner op, så det ud, og så får du bare alle mulige indtryk ind. Bop, bop, bop, bop. Mm. Og så ved jeg ikke, om det bare er at blive ældre, eller være mere eksponeret for flere indtryk, fordi at du ser verden lidt mere udefra, end du har ikke et fast arbejde, et fast hamsterhjul, du kører ind i, så du behøver at dig til det her. Sådan er jeg bare ikke. Mm. Altså, du noterer, hvorfor er den her persons agerer på den her måde, eller der bliver lavet en ny film om et eller andet, der fortæller noget, og, og hvor er sådan der, ej, det er forfærdeligt, at der bliver sagt de her ting, fordi jeg tror, det har den her indflydelse på de unge. Hvordan navigerer du i det? Ens refleksions, eller den måde at se verden på, bliver ligesom dybere, ikke? Der er flere lag i den bare ja. eller ny dokumentar. Ja, yes. ja, ja ej, hvor er det spændende, det er sådan... Og ja. derfor er der ti gange så mange inputs på en eller anden måde, ikke? Jo. jo. Og hvordan navigerer du det, ikke? Du bliver mm. nødt til at fokusere. Ja. Øh, og, og virkelig være frisk på os at fokusere væk fra noget. Til at sige igen, du bliver ved med at holde dine tanker på det her. Du bliver ved med at være irriteret over et eller andet. Mm. Hvornår kommer det her opbrud af, at du stopper med at være irriteret over det? Og, og kan du se, at det æder dig op indenfra? Øhm. Altså jeg havde, havde noget, jeg også gik med. Jeg kan huske, at det, det var nærmest timet på datoen et helt år. Øh, af, af en situation, også jeg var igennem med en, en, en kammerat, hvor jeg var virkelig indebrændt. Og for fortrød noget, jeg havde sagt eller gjort efterfølgende. Og Hvordan kunne du mærke den der indebrændthed? Altså. Det blev bare ved med at poppe op. Når ja. du lå være med at lade dig eksponere for øh, alt muligt støj, og du virkelig bare lukkede fra... Det var sådan på en tur ned til gæser, jeg gik for vores sommerhus, to fire timer. Hmm. Jeg kunne ikke få mine tanker væk for andet end den der hændelse. Og det blev ved og ved og ved og ved, og til sidst så sådan der, okay, nu skal jeg gøre et eller andet her. Men jeg så skal skrive, eller korte noget fra, eller ligesom sige, du kan ikke få kontakt til mig mere nu. Så kan det være, at personen har været fuldstændig ligeglad, nå ja, jeg tænker ikke på det alligevel. Men fordi at du ja. har følt, at du har skulle være den der overbærende, som er sådan der, jeg skal nok fikst det her for os begge to, eller for mig, så... Eller de der... De der nu snakker du før om grænser. Altså det der med at rent faktisk sætte sin grænse, ikke? Mm -hmm. Og hvad er den? Mm -hmm. Hvornår mærker du, om den bliver brudt eller ej? Ja. Det er virkelig spændende workshop, tror jeg, for mange at mærke ind på. Og det eller ikke desværre, det skal vi jo igennem, øhm, tror jeg på, jamen så lærer du nok først at sætte den, når den er blevet brudt. Så længe det bare ikke har for... Altså for store konsekvenser, og jo hurtigere du kan sætte den, i stedet for at mærke, jeg får hele tiden oplevet et grænsebrud i mit forhold, eller de mennesker, jeg er sammen med, eller jeg kan ikke rigtig lide at drikke, men jeg har alligevel været den her klub hver weekend. Hmm. Jo mere det bliver gjort, jo længere væk tror jeg også, at den grænse kommer fra dig, hvor du kan have den til dig, og ligesom være sådan der, jeg ved hvad, hvad fanden der sker, jeg har styr på det her. Yes. Og når den rører længere og længere væk, så kan du ikke fat i den, og så står du sådan der, Jamen, hvor er min grænse? Mm. Alt det her fylder jo rigtig godt ind i netop øh, baggrunden for Togo. Øh, sportswear branded, som er Togo med t o, -q -o. Ja, så kude ja. ja. ja. Øh, hvornår, altså hvad, passionen omkring det, og øh, hvordan får I mænd til at føle sig capable in body and mind? Hvad okay. Ja, først og fremmest så tror jeg på egentlig igen, at du skal gøre mange af de ting, som jeg allerede selv gør. Mm. Fordi det var også den måde, det var lettest for mig at ligesom starte ud. Og sådan kig på i løbet af din dage og dine uger, jamen hvad er det, der kan bidrage til, at de her to ting hænger sammen. Og for mig at se, at det lige nu, efter det også startet her 1. januar, der handler det selvfølgelig meget omkring body-elementet, kan man sige. Ikke? Så det er nogle forskellige træningsprogrammer, som jeg ligesom laver og så sådan prøv at køre de her øvelser, det gør jeg selv, fordi vi skal træne op til noget. Men fordi du ved, at det er et fællesskab, der er flere, der gør det, og du har et mål om at ramme et eller andet, mm -hmm. test dig selv af, så kan du kigge tilbage på det, vi gjorde, kontra det outcome, der så kom her. Hvad kan vi forbedre, og hvad kan vi gøre anderledes, og så prøver vi noget nyt igen næste måned. Mm -hmm. Det er klart, inden for træningsregi er det jo ikke så lang tid at træne op til noget. Så sådan grund... Nej, fordi de har 12 challenges. Ja, så præcis. sådan en måneden, Ja. ja. ja. Så, så i det regi er det jo sådan lidt, du skal nok have en ret, altså en eller anden form for grundform, kan man sige, inden for det at være fysisk aktiv. Og det har jeg bare valgt at sige nu, fordi det er det, jeg gerne vil. Så kan man skalere op eller ned bagefter, om du skal løbe en ultra, eller du skal starte din første pull up så det er ligesom det udgangspunkt, der er. Og så tror jeg på, at fordi når, når du hører fat i noget, som er bevægelse og styrke og løft og sådan noget, så kan du skyre lidt mere ud i nogle andre retninger. Mm. Fordi det er lidt lettere for dig at kigge på mig og være sådan, okay, han kan løfte x antal gange, men han kan løbe så og så langt. Men det er lidt svært at se, hvert for Martin, jeg løber i hovedet. Mm. Jeg kan godt forklare dig det, men du kommer lidt til at kunne se det visuelt. Mm. Altså... Øhm, og hvordan skal jeg så hjælpe dig med at tage de her kampe i din hjerne? Øhm, eller, og skal jeg overhovedet gå ind i det? For det har jeg prøvet at gøre for nogle andre mennesker. og sige, skal du bare gøre sådan og sådan og sådan. Og det er egentlig den største ubekendte, der måske lidt er i at have startet øh, Togo. Og også øh, altså Statement of Inbody in Body and Mind. Der bliver også nødt til at hive fat i nogle forskellige elementer igen, som er... Hvad for nogle bøger læser du? Hvor mange pauser tager du i løbet af dagen? Øhm, Hvilke omgangskredse er du i? Og så er der mange, der siger, sådan, at du dikterer for meget, hvad der skal gøres. Men det er igen det her om, at jeg tror på, at du skal have sat op de her rammer, du kan gå ud fra. Så du også kan komme tilbage igen og reflektere over, hvad der er sket kontra... Øhm, Når man bare vil følge med flåde, eller øh, se, hvad der sker i dit liv og lignende. Det, det, kommer helt automatisk. Mm. Men ligesom du har haft din coach eller terapeut eller hvad det har været, der har guidet dig på en eller anden måde, har jeg også haft personer i mit liv, som har guidet mig en rigtig god retning. Jeg har også haft andre personer inden, som der ikke har været særlig rart, men meget lærerigt. Mm. Men hvis jeg ikke havde haft heller de her coaches eller lærermester, imens jeg var i det, så tror jeg, og det kan man jo aldrig vide, det, det der er i det uvidende, Altså, altså, hvad havde der så sket, ikke? Sådan mm. sådan, det kan du ikke vide, fordi så kunne du have hævet fat i de her andre mennesker. Jamen, nu kan jeg bare se over en så så så lang periode, at det har haft en rigtig god indvirkning på mig. Og du kan også se det oftest i din familie, eller dine forældre, eller din søster, eller du møder et eller andet på din vej, som er sådan der, dig vil jeg gerne lege med. Mm. Øhm, og det er det, som... Jeg tror, det er den følelse, jeg gerne vil gå efter at skabe på vegne af Togo. Om så er det en storebror, eller en mentor, eller en organisation, som mm -hmm. du ved, jamen de, de, de går ind for de her ting. Så ja, der er også noget sportstøj, du kan købe, og der er nogle ude udfordringer. Men jeg ved også, om jeg skal, når jeg går gennem de her perioder i mit liv, eller vi skal udfordre det, så ved jeg også, at det er det her, de tror på. Fordi founderen lever det selv hver dag. Mm. Øhm. Det er ligesom en passion for at bringe... På en eller anden måde at bringe de her mentorer, du har haft i dit liv videre. Ja, og vaner ja. også. Ja. Øh, og og jeg, jeg skal ikke gå ind og ændre din vane fra dag til dag og sige, sådan og sådan og frem og tilbage. Altså, du er nødt til at vise det. Du er nødt til at, at være eksemplet på og gøre noget. Og så håber jeg bare på, at min metode så på at gøre det, er øh, en, der er kraftfuld nok til at kunne ændre på... Øh, på dit liv mm. i sidste ende. Så du gør det på mange forskellige måder, men, men det, der altid har, har fungeret for mig, har det også været, at hvis du har fået fortalt noget af nogen, som aldrig har udlevet det selv før, så har jeg lidt svært ved at, at tage ind i det ja. øh, på en, en ordentlig måde. Hvornår er jeg nu... bliver helt nysgerrig på, hvornår vil... Hvad er succeskriteriet for Togo? Hvornår vil Togo være en succes for dig? Det er det allerede. Fedt. Altså, det var siden, du startede det 1. januar, ikke? Mm. Det var måske den ene del af det, at sige sådan, jeg har bare haft ud den dag. Fordi så har det et symbol af en sæson, som hedder fra start 1. januar til 31. december. Nu skal vi ud på fodboldbanen 12 gange. Så det er klart, at succesen bliver nok endnu større, i og med, at du skaber 12 events. Og så du selv laver dem, eller der også kommer nogen. Men at du kan bygge historien op over den her tidsramme, som et år. Mm. Det er det, jeg har givet det for nu. Og man kan sige, at marketing eller økonomi-wise og lignende, så er det er klart, så er der noget med, at gå det konkurs eller ej, hvor mange tal står der inde på bogen kontra hvor mange varer du købt. Men den form for succes er vigtig selvfølgelig at drive det, at drive en forretning. Men, eller ikke men, men det er jo, jo, men... <laughs> Men derudover så er det også bare vigtigt, synes jeg, hver de startups, jeg har været med i, og forretninger og lignende, jamen hvis du ikke har passionen som founder eller inderstænden til at få det der drive, når du skal igennem de dele, som du godt ved kan få dig hen på dit mål, så, så bliver det også bare, altså så kan det ikke blive en succes. Mit bedste råd, der er bare helt sådan, at tænke tilbage på, og det har jeg levet efter rigtig, rigtig mange år, hvem vil jeg gerne huske som, er død? Mm. Altså, det kan du hele, det kan du hele, hele tiden gå øh, tilbage til. Eller, og det er også, kan også være lidt ekstremt, men det virker også for mig nogle gange til sidst. hvis jeg dør i morgen, er der så noget, du fortryder? Er der noget, du fortryder, at du har brugt så lang tid på at bruge energi på til at sige, når jeg er færdig med det her, så kan jeg have det sjovt. Mm. Sådan du kan blive altså, 7, 9, 13 ned i en bus i morgen. Ikke? Det er det. Det tænker jeg nogle gange, at går en vej, så sådan, kunne jeg kunne blive kødt over nu. Man kan også bare dø, når som helst generelt. Men altså... Ja, ja, men ja, det er jo måske en dyster måde at se det på her på, på afsnittet i men det er jo også bare realiteten. Men det er, er også smukt. Det, det, det, det er jo netop de spørgsmål, der gør det. er også derfor, du giver det som et godt råd. Fordi det er det, der gør, at man siger, at så vil jeg nok vælge det, der vil give mig den bedste følelse. Jeg vil nok vælge det, der gør mig mest glad. Det, der får min krop mest i ro. Og mm. ja. gør det over, altså igen lave mindre perioder af, hvornår man jeg godt have det godt, til at sige, at det bliver det hver dag. Fordi at du bruger de 8 timer om dagen på dit arbejde, og så er du otte timer på at sove, og så har du 8 timer på tid til noget andet. Men når du rammer ramt den der 8 timers periode, af din søn, du vågner op dagen efter, så er det altså bare et reset. Det er sådan, mm. hvor samfund fungerer. Så det er det, du skal have fokus på. Det er den der daglige velbefindelighed. Hmm. Hvad fanden sker der egentlig lige øh, i dag? Jamen, ah, det må jeg lige udskyde. Udskyde, ja. husk ud, husk ud, husk ud, Men altså det, det kan du godt, men det rammer dig lige pludselig. Mm. Fedt. Jeg vil stille det sidste spørgsmål nu. Mm -hmm. Jeg vil spørge dig om, hvad det gode råd var, men det har du jo lige selv sagt. Ja, det er... Det <laughs> jo ja, Jeg bliver død i morgen, <laughs> men det vil så huskes fra. Ja, men det... <laughs> øhm, nej, men den er god. Altså, det er øh... Det er en god måde at reflektere på, at sætte det hele perspektiv perspektivet, øhm, Dit næste skridt i din, din lille film med dig som hovedkarakter. Hvad er dit næste skridt? Det er... Jeg tror, jeg, jeg tænkte meget over det, da jeg skulle opdatere min hjemmeside. Øhm <laughs> hvad fanden skal der stå? Ja, men netop for at ligesom altså, kunne huske dig selv på, hvad er det for en vej, du ligesom går nu, ikke? Mm. Øhm men det er at blive ved med at finde, bibeholde din nysgerrighed og din glæde i de ting, du foretager dig til daglig. Mm. Og hvad er det, hvad, hvad, hvad er det der bliver ved med at poppe op igen som værende, fyldskørne for det, du foretager dig? Sådan, hvad er det så nu, jeg kan prøve at lidt søge hen imod, som, som, som jeg har lysten i? Mm. Altså er det bare at mig i forleden, så... så Øh, lavede vi sådan nogle ingefær-shots, og så valgte jeg at skære, længefærden med sådan en kniv i venstre hånd. Jeg bruger aldrig venstre hånd. Hvor jeg tænker sådan, jeg skal ikke nå noget nu. Jeg skal lave noget, der får mig til at slappe af. Øh, og det er lige meget, hvor lang tid det tager. Det er, og det er lidt udfordrende, ikke? Så sad jeg bare kampe rundt med den der. Jeg synes, slet ikke styret den jo. Men det er det, ligesom, det, der er sjovt, switch it up. Ja, yeah. det var ligesom at være barn igen, ikke? Mm. Lære noget, noget, noget nyt, din, din fine motorik. Så den del af det er rigtig vigtig, Og så er det at, at skrald fra, at det som jeg sådan tror er vigtigt for mig, øh, kontra nu har du sat noget i verden, som er det her projekt, og, og, og sådan vil du ikke gøre alt, hvad du kan for at, at efterleve den plan, du har sat for dig selv over det her næste år. Så sker der alt muligt indimellem. Men en af de største ændringer jeg kan lave er netop at sige at bruge mere tid det sted mm. kontra lige at køre lidt, lidt rundt i alle former altså for mediebranchen, ikke som jeg altid har gjort. Og holde altså fokus. Ja, fokusere okay. og bare kigge på de her rammer du har, sådan fra dag til dag, det virker jo. Mm. Når du går sent klokken 10 og du står op klokken kvart over 6, du har det bedre. Um, du får altid også læst om morgenen der. Du har også de her tre pauser i løbet af. Og når søgen lige pludselig bliver hen imod den der, du vil, opløftethed, som er sådan en, en følelse af glæde, så tager jeg mig selv til at sådan, hvorfor vil jeg ikke bare gå efter det her hver dag. Mm. Hvad er det, der hiver dig væk fra det? Sådan der, jamen, jeg har ikke tid. Og jeg, jeg, jeg skal alt, alt muligt andet, jamen. Men hvis du døde i morgen, så ville du nok hellere have brugt mere tid i den følelse, ikke? Jo, hvad for en følelse inde i, er det inde du ligesom søger? Øhm, og hvad er det, der sker inde i dig, i det, du tager ind ude, altså udefra? Det, det synes jeg, det er mega spændende, og det er det, som det næste sk kapitel det skal, skal skrives i. Fedt. Lad os slutte, Jonas. Ja, <laughs> tak top. for snakken. Jo. Tusind tak. Og tusind tak for at være en mega god vært, og for at kunne facilitere de her emner i en, i, en, i en måde, som gør, at vi kan grave lidt dybere, end at fortælle mig, om, om du vil alt, alt eller intet kontra. Nu vil jeg gerne høre noget om den her Dems. Hmm. Tak. Det var mig. Tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Lærke Wolfgang, og du kan selvfølgelig også finde programmet på Instagram via livskompasset.pod.